Prallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Oh, oh, oh. Frelas fram morgon till talkshow med Jan Holm. i är här Ja, god morgon fredagsfrallan varmt välkomna. Nu kör vi. Och lyssnar på täteckni Du lyssnar på Fredagsfrallan. Fredag morgon och vi blandar friskt idag. Från <skratt> influensa, influenser och allt däremellan faktiskt. God morgon, som en världen. Ja, du lyssnar på fredagsfröjan live från studion i Tranås med mig Janne Holmbom. Och det här är ju sista fredagen i, i november. Och som vanligt har vi blandat ihop en frukostpåse med allt möjligt. Vi ska försöka avhandla influencers, influensa- Manskörer, rökmaskiner, bokfestivaler och kalasbyxor. Och dessutom så är det ett gäng temadagar idag som nästan paroderar samtiden. För det är både Black Friday, e-handelns dag och en köpfri dag. Dessutom är det flaskmatadagen fria dagen, det törs jag inte Vi kanske fira här i Trar någonstans Ja vi får helt enkelt välja vilken vi vill fira Eller så låter vi bli Men slå på kaffet nu Dra upp volymen För nu kör vi så vi blir av med November mm. en Du lyssnar på fredagsprallan. Ja, och du lyssnade precis på Solglas ögon med Docent, ödan gammal klassiker som jag tror faktiskt fyllde jubilerade i år. Ja, jag tror jag inte säga hur många år men Tiden går så fort. På tal om tid och gå fort så, så får vi väl ändå säga grattis till dagens namnsdagsjubilar Malte. Jag tycker det är jättefint namn Malte. Äh, Malte Lindemann. Det var ju Valfred Lindemanns son tror jag faktiskt. Det var en av de här karaktärerna som Hasse Alfredson gjorde tillsammans med Tage Danielsson. Ja Malte, Malte Lindemann. Men Malte grattis. Alla malta idag. Hoppas ni får en uh, schyst natsa. Summer's ends around the dinges flame. The swimmers sits around the land just drag Just come on home. Du lyssnar på Tredagsfralla. Ja, det gör du. Här i studion är jag, Janne Holmbom. Och ja, november har ju varit en riktig, riktig sån här oh, ska säga, röja, röjarmånad. Det har varit oerhört mycket att göra. Och samtidigt så var jag väl kanske först med att få influensa eller vad jag fick för någonting. Så att och dessutom är det så att om man inte vilar och sköter sig på alla sätt och vis så går det okej. Okay. I mitt fall så blir det lite lunginflammation också. Men som egenföretagare får man jobba på. Saker ska vara klara. Regier ska genomföras. Föreläsningar ska åstadkommas. Spelningar ska genomföras. Och, och böcker ska ut. Så att, ja, det är, Man är ganska så där ur, urmjölkad efter ett antal veckors... Ja, helvete rent ut säga. Och nu är det ju faktiskt så att nu konstaterar till och med Folkhälsomyndigheten att nu är årets influensa epidemi igång eller vad de kallar det för. Den heter, det nya en ny, ny sådana som heter H3Niklas 2, H3N2 i år så att man rekommenderar verkligen vaccination idag för vi kommer tydligen i år för vi kommer tydligen inte ha så mycket motståndskraft mot det här nya viruset. Ja, ni vet ju hur det är. Ja, ah, så är det. Snuva, förkylningar, hosta och allt vad det kan vara smyger på. Och, och samtidigt så pågår en helt bizarr bevakning av en rättegång i Norrköping. Det är en så kallad influencers som inte har förstått att man som egen företagare ska betala skatt och, och sköta sig eh, utan har bara liksom influerat med svarta kulor. Jag blir så jävla trött. Och Samtidigt så slog det mig liksom att, att eh, influensa och influens kom ju från samma rot. Det, be, det är från latinets influere och betyder att, att flyta in. Eh, ja, verkligen. Ja, det, det känns ju som att den glider den där snubben som jag står under rätt igång. Men det är helt sjukt. Korren har alltså tv-bevakat den gången som om det är en kunglighet som, som uh, står inför skranket. Ja, mycket särreglet. Mycket särreglet. Uh, ja, det ena är virus. Influensa. Uh, och sprids genom luften. Det andra, influencers, det är åsikter som sprids genom det så kallade flödet. Och ibland är det faktiskt svårt att veta vilka av de där, vem av de där som smittar snabbast Skillnaden är väl egentligen bara att det ena botas med vila, medan det andra kanske kan botas med lite källkritik. Det var. Nu lyssnar du på Fedarspralla. Ja det gör du. Och november var ju också en fantastisk månad för sångarbröderna i Boksholm som jag är med som ni kanske vet. Vi, 2018 hade vi vår senaste revy så man kan säga det är sju års ökenvandring som på något sätt skulle ske nu. Man kan säga att det var före och efter pandemin. Så att eh, när vi satte upp den nu som heter NICP tillbaka till framtiden så var vi lite oroliga. Kommer folket att komma? Och är det övermaga att boka folkets hus med 235 eller sittplatser för fyra föreställningar? Och jag ska ärligt säga att det var ju inte som en vårström, biljetterna när, det, när vi släppte biljetterna att det började röra på sig. Men sakta men säkert så, så hittade folk till föreställningen. Och, och det blev faktiskt en som alltså jag tycker, jag ska inte sitta och recensera mig själv men, eller oss själva, men, men det blev faktiskt en liten folkfest. Folk hade trevligt och det var tanken kul. Och, och alla korister i sångarbladet är fantastiskt duktiga. Det är kul att se vuxna karar som liksom släpper på, på säkerheten eller komfortzonen och ger sig hän och larvar sig men också bjuder på väldigt vackra sång och en hel del humor. Jag hade ju förmånen att både vara med skriva gruppen och skriva fram det vi skulle spela men också regissera dem här och det kan man väl säga ibland är det väl lite som att valla katter men, men, men, men. Jätteduktiga var de och, och det som var så roligt också att det var för vår egen del om inte inte så en gammal bror som idag är fotograf och, och filmfotograf och på Kalix lyckades ta sig ner trots uh, trafikproblem och, och filmade faktiskt den sista föreställningen som gick av stapeln här. Uh, I lördags var det väl till rent av, det har gått så fort. Så att, uh, men det är klart att <kör> det har varit en utmaning att liksom hålla det där oerhört högt höga tempot samtidigt som influensarna eller vad det nu har varit för någonting har skrikat åt mig att Ligg och vila! Men det finns någonting alldeles fantastiskt med körsång och, och att sjunga tillsammans men det finns också någonting alldeles fantastiskt med en manskör för det är liksom ma manlig vänskap. Och det som är roligt med sångarbröderna det är att vi har inga inträdesprov så till att man ska sjunga upp eller göra något sånt där utan man dyker upp och så provar man lite och så känner vi tillsammans tillsammans ja, att det här funkar ju rätt bra och så jobbar vi vidare tillsammans. Och det är ju dessutom så vi är ju en förening som inte på något sätt upptar eller får några kommunala bidrag eller vad det kan vara för någonting samtidigt som vi driver ett kulturhus, Nygatan 9, i bokholm med allt vad det innebär av fastighetskötsel och bjärvarm och fanans moster så att, för oss är det alltid ett alltid vågspel att dra igång en sån här väldigt väldigt stort projekt och inte veta i slutändan kommer det här ge ett överskott eller kommer det bli ytterligare en börda men där vi vill lägga vill jag verkligen tacka dels all publik som kom fantastiskt men också tacka alla de sponsorer som var med och, och bidrog till att det gick att göra. Och kom inte att säga att inte näringslivet är intresserat av kultur. För det är de verkligen. Alltså det var fantastiskt hur man slöt upp mangrant för att vi skulle ge oss en möjlighet att genomföra ah, våra tråkigheter. Det är rena rana dopaminet faktiskt. El del du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör det. Janne Holmbom här. Har ni fredagsfrallan, din lilla kompis i frukosten? Eller om du redan är på jobbet? Eller om du sitter i bilen? Eller om du ligger i sängen? Och, eller om du bara inte får in någonting annat för att ha så dålig mottagning på alla andra kanaler? Här är vi i alla fall. Fredagsfrallan. Morgontid i Radio Talkshow här på... 95, 97,8 är byggt ibland så sitter jag och funderar på saker ibland funderar jag här dagen så funderar jag på så här vilket är det vilket är det festligaste klädesplagget som, som jag liksom där, där namnet på något sätt gör att jag blir glad. Och då då, då jag och så bara lista dem där och så tänkte lusekofta det tycker jag är för det första är det en, de är väldigt vackra de här norska tröjorna. Lusekofta, tycker jag. Liksom. Alltså, vad, är det, vad är det för någonting? L ja, jättefint alltså, de är så fina. Lusekofta, ja det tycker jag var bra. Sen, <coughs> sen gillar jag islandströjor det är för att jag tycker att Island är alldeles speciellt. Det var det var fantastiskt, jag har bara varit på Island en enda gång, men det var en fantastisk resa. Och vi gjorde så här, vi, vi digitaliserade en massa gamla filmer här för leden och så hamnade vi precis Framför någon av de där digitaliserade filmerna från Island och då, då kommer allting tillbaka. Alltså, vilket enormt spännande landskap och oerhört vänliga människor. Uh, och så Det är kanske därför jag tycker att Islands tröja låter så bra också. Sen gillar jag ju faktiskt också Hawaii-skjorta. Varför? Ja för det att det, en Hawaii-skjorta det är liksom att gå all in på något sätt i, i hela färgspektrat. Att verkligen ge sig hän och klä fram sig själv. Alltså de som har Hawaii-skjorter de, de, de ber inte om ursäkt för sin existens. Eh, dessutom är de ju lite sådär luftiga och sköna, speciellt om man har en sån kroppsform som jag har. Så, så, så ser man ju nästan lite snygg ut, nu ska jag väl inte överdriva. Men, men Hawaii-skjorter är ju liksom här, ja det, det är bra, häng dem. Jag gillar dem. De påminner lite om man kan säga det. Det är som boblinghjortor fast på syra kanske. Men favoriten i familjen Holmbom. Det är inget snack om saken. Vi har en donna hemma som verkligen har Satt det i främsta rummet. Att vill man vara riktigt, riktigt, riktigt, riktigt fin då får man ta på sig Kalasbyxor Ja, det är alltså Vilket enormt läckert namn egentligen, kalasbyxor. Det är liksom partykläder redan i namnet, kalasbyxor. Och egentligen så är väl kalasbyxor, det är väl egentligen, det är väl egentligen tjockare strumpbyxor som är kanske är lite kulörta eller stickade barnstrumpbyxor brukar man säga. Jag vet inte om det är barn, jag tycker vem som helst kan ha kalasbyxor man säger att alltså, det är så här k-märkta ord egentligen jag tar de här k-märkta orden är kalasbyxor och, och jag tycker att det jag, jag gillar det verkligen liksom för, för det, det, det är perfekt för alla att ha på sig alla tjejer i varje fall jag, jag, jag, jag har nog aldrig haft jo men jag har haft kalasbyxor men då har det nog varit i någon teaterpjäs ärligen jag känner inte, inte inte privat vad jag vet i varje fall Kanske dyker upp något fotografi från min ungdom där jag springer omkring i kalasbyxor. Vad vet jag? Ah, kalasbyxor är... Eh, funderar på vad, vad har du som favoritplagg egentligen? Ja, kalasbyxor är i alla fall nummer ett i vår familj. Ja, ah, det där är var spännande. Varför kom den igång? Då? Nej, vi tar Taylor Swift istället. Det Kommer här. Det beredda i Brunssia. Nu lyssnar på Tredagspralla. Ja det gör det. Och nu tänker jag äh, att berätta lite om äh, någonting som jag tycker är så himla roligt. Det är nämligen så att jag och min kompis Johan Hagesund vi har arrangerat någonting som heter Telles bokfestival. Från början heter det Östergötlands bokhandel men, eller bok, bokmässa men... Men, men så, så småningom så döpte vi om det till Tellus för det så, så hade vi en tanke om världshöravälde och sen tyckte vi också att berättandet skulle stå i, i centrum. Och nu den 6, 6 december på Linköpings stadsbibliotek så är det dags faktiskt för den 14 upplagan av Tellus bokfestival. Ja, det är helt galet att det har gått så lång tid. Vi, vi körde ju till och med över pandemin körde vi varje år. Då körde vi Digitellus och vi körde digitalt. Det jätteroligt, man lärde sig allt om det här med streaming och, och, och sända via, via webben och alltihopa. Så det, var, det var väldigt intressant. Men det är, framförallt så är ju Tellus en mötesplats. Så under den här dagen, då, den 6 december på Linköpings stadsbibliotek mellan klockan 10 och 16 så kommer det vara det så kommer det vara ett program på stora scenen med författare och berättare under dagen och sen kommer det vara drygt 30 tal utställare i någon form av litterär julmarknad så är du sugen på att köpa hårda julklappar så ska du absolut besöka till eller är du bara intresserad av att träffa andra människor som, som gillar att läsa och och, och har, har idéer om böcker så är det ett perfekt tillfälle. Dessutom så har vi lagt fokus på högläsning i år. Så vi kommer ha högläsning, rullande högläsning där författare läser ur sina, ur sina verk under hela dagen i det som vi kallar för högläsningshörnan. Och har du barn, ja men då ska du absolut besöka eh, barnavdelningen. För där i dit in flyttar lilla Tellus och bjuder på bland annat sagostunder under hela dagen. Och vet du vad som är det riktigt fina i, i, i, i kroksången? Det är att det här är helt gratis. Det är fri entré, det är fritt till allting. Det finns liksom ingenting som man ska betala extra för för att få lyssna på eller något sånt där. Däremot om du vill köpa en bok eller vad det nu kan vara för någonting ja, men då får du väl gryna lite. Så är det bara. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle passa på här idag och berätta lite om eh, de olika aktiviteterna som sker under dagen. Inte minst de fyra intressanta, vad kan säga, keynote speakers. Alltså de, de som vi tycker är jätteroligt att de kommer till Tell us. Det tänkte jag berätta för er. Så stanna kvar. Men först lite nordisk Musik. Mm. Asculta del du på ja, det gör det. Och jag pratar om Tellers bokfestival som går av stapeln den 6 december på Linköpings stadsbibliotek. Och på stora scenen så börjar vi stenhårt med fantastiskt helt underbara Per Jensen som är professor i etologi. Ni vet läraren om djurs beteenden och orsakerna till dessa han är professor vid Linköpings universitet och har forskat och undervisat om beteende hos hundar och andra djur med mer, under mer än 40 år. Under lika lång tid har han själv delat tillvaron med en eller flera hundar. Han har skrivit ett dussintal böcker baserade på den nyaste forskningen inom området. Exempelvis att leva med en hund och hundens hemligheter. Och då har han släppt en ny bok som heter Hundens inre värld. Lyssna här, det här är spännande. Har du undrat över om din hund minns vad ni gjorde på promenaden förra veckan? Eller hur intelligent den är? Det är två exempel på saker som vi kommer få svar på under den här föreläsningen. För hundar föds med en mängd egenskaper som de har ärvt från sina förfäder vargen en av de starkaste nedarvda drifterna är just att lära sig nya saker. Men hur hänger allt ihop? Vad är medfött och vad är inlärt? I den här boken som som Per kommer att prata om ges en gedigen genomgång av den biologiska och psykologiska principerna för inlärning och minne, kognition och känslor. Hundens sinne behandlas utförligt liksom hur hjärnan är uppbyggd och fungerar. Vi kommer också få veta hur hundens inlärning förändras när den åldras. Och hur det går till när den lär sig genom att härma andra individer. ja, både hundar och människor. Per Jensen, och han är på scenen redan 10.30 så det får du inte missa. Och så om det inte vore så blir det snedtänkt höll jag på att säga. Men det blir det ju egentligen inte. Men klockan 11.30... Då entrar Kalle Lind, ja ni vet han från snedtänkt Jag kände även från På spåret. En riktig sån där kunskapskille. Han är diversarbetare kan man verkligen säga i kulturbranschen. Han var finalist just i På spåret, han har varit sommarpratare. Och så samlar han liksom på udda företeelser och udda saker och inte minst udda människor. Eh, podden Snedtänkt har han ju drivit i många många år och tjugotal böcker har det blivit i de flesta genrer, alltså allt ifrån facklitteratur, personporträtt krönikor, tv så sketcher och men nu har han släppt en roman som heter Systrar, Bröder och andra problem om den kommer Kalle Lind att prata om på Teles bokfestival den 6 december klockan 11.30 på stora scenen men vänta du, det kommer mer On the phone the Branche vos Du lyssnar på fredag stralla. Ja det gör det med mig Janne Holmbåm och vi pratar Tellers bokfestival den 6 december. Och, och efter Kalle Lind då passar det bara på att ta en liten snabb käk, för klockan 11.30 då dyker Bianca Kronlöf upp på scenen. Ni vet Bianca hon är utbildad på teaterhögskolan i Göteborg och har jobbat vid Dramaten och Stadsteatern i både Stockholm och Göteborg. Och hon är som komiker och hon hyllas för sin feministiska satir. Hon har skrivit och spelat i den prisade serien Full Patte och även tilldelats Expressens satirpris Ankan. Hon nominerades till och med till Librispriset 2021 och tilldelades Årets mamma 2021 i kategorin Årets viktigaste röst. Bianca Krulöf, hon kommer till Tellus- med sin nya bok Info från Repan. och Det är verkligen en samtidssatir i ord och bild som, om vårdens arter och avvarter av Bianca Kronlöf, författaren, skådespelaren och inte minst ståupparen. Och Dagen avslutas på stora scenen klockan 14.00 med Anna Lestadius Larsson. Hon är från Linköpingarna och hon brinner för frågor om klass och kvinnors rättigheter såväl i historia som i samtiden. Hon har tidigare skrivit åtta historiska romaner och en populärhistorisk bok om de första feministerna. Och nu är hon aktuell med romanen Englabarnen, andra delen i serien om den historiska spänningsserien Damernas juridikbyrå. Ja, ah, men det låter väl superspännande. Jag vet att det är många som är nyfikna på att lyssna på Anna. Ja, ah, men inte nog med det ska ni veta. Det finns ännu mer att erbjuda. Snart tillbaka. Love and light. Madeline. Bara en chvossa Du lyssnar på fredagsfralla. för att runda upp det här med Tells bokfestivalen, den 6 december på Linköpings stadsbibliotek. Så självklart så flyttar lilla Tellus in på barnavdelningen så här finns det verkligen någonting. I Jungelbrummet bjuds det dessutom på sagostunder. För tre till sex år, Annette Alten, häng med på äventyr med Hugo och hans busiga mormor. Eller Therese Vramell, 3 till sex år också. Hon är barnboksförfattaren från Linköping som öppnar dörrar till nya världar. Och nu är hon aktuell med en morfar bland månen en varm och finstän berättelse om ett barn saknade efter en älskad anhörig. Men också om hur fantasin kan trösta och hjälpa när det känns svårt. Och 12.30 för barn mellan 3 och 6 år. Då dyker Annika Karlsson. Ja, ni vet, hon från, med sina, med sina trädgårdsälvor från, tr från Tranos. Följ med in i sagans värld. Hjälp Annika Ekkoren och trädgårdsälvan Gunnil att lösa mysteriet. Vem kan det vara som skält hans alla nötter? Följ med på äventyret och hjälp till i detektivarbetet. Kan du knäcka nöten innan Gunnil gör det? Och bokskrivarna kommer klockan 13 med sina böcker och det är mest för 69 år. De bjuder på tidsresor, spöken och läshatare under en fängslande högläsningsstund. Och så rundar vi av sagostunderna för dagen. Klockan 13.30 kommer Linda Ivarsson och då är det för lite äldre barn, 9-12 år. Linda läser ur sin bok Den gyllene skarabén som ett magiskt äventyr i antika Egypten. Och inte nog på det om du känner att ja, men jag är ju äldre än 12 år, jag är ju vuxen. Ja men då får du ju inte missa högläsningshörnan. Den är ju fantastisk och rullar igång hela dagen. Och vill du veta mera? Ja men gå in på tellus.link, våran hemsida. Där hittar du hela programmet för hela dagen. Hörrni, ni har lyssnat på Fredagsfrallan. Jag heter Janne Holmbom, sköpte om er. Ha nu riktigt, riktigt trevlig helg. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då. <skratt> <skratt> oh, oh, oh. <skratt> Fredagsfrann, morgon till Torsho med Jan Holmbom i FN. Musiken i Hits f 5 det här i Hits FM.